Валка завернула на коліні дороги, і уста, ста кроках від бруку розійшовсь гай і вирізбилась постать голого чоловіка, прип'ята до дерева. Міріяди мух, бджіл, осів кружляли хмарами навколо дерева, сідали на цятковане кривавими рубцями тіло, на червоні смуги, що рясно вкривали обличчя, руки, груди на велику рану в стегні. Вкривались його чоловіка, мов, чорним серпанком. Навколо стояли унтери декілька колоніальних солдатів. Унтер прокурював люльку і давав якісь інструкції напівголим солдатам. Мов, скажений, вискочив Франсуа з екіпажу і побіг до дерева. Одночасно вистрибнув і Дюваль, та й собі побіг до дерева. Але вони не добігли ще й півдороги, як Франсуа почув, що, немов залізні обценьки схопили його руку вище ліктя. За ним стояв захеканий Вінсент. Важко дихаючи, одрубуючи кожне слово, він проговорив. «Назад! У цій хвилі назад! Назад, кажу тобі!» Франсуа завагався. Поруч стояв матрос, його кремезне обвітрене лице раптом пересмикнулося. Примружилось ліве око. Він різко повернув і пішов рішучою ходою до фури. Рансо постояв ще з півсекунди і пішов і собі. Вінсентова рука ще здавлювала його біцепс. «Ти сказився, чи що?» – прошепотів Вінсент. Голий чоловік, побачивши трьох, застогнав душче. Незрозумілою мовою він вигукував якісь слова, благаючи звільнити від несамовитої муки. Тільки тепер подорожні побачили, що він стояв у мурашиннім гнізді. Франсуа відчув, як рука дужче здавили його лікоть. Матрос, не оглядаючись, поспішав до фури. «Запам'ятай собі, друже», – сказав уже спокійніше Вінсент. «Ти можеш застрелити десяток негрів, зґвалтувати дюжину жінок? Але вся наша справа пропала» коли ти викинеш щось подібне до того, що хотів зробити оце допіру. Колоніальне врядування жартів не полюбляє. Приїхавши в Париж, ти можеш, коли хочеш, попсувати собі кар'єру, писати в газеті, але коли ти тут скажеш хоч слово, все пропало. Вже те, що ти поцікавився тут судовою розправою місцевої влади, може коштувати нам горла. «Пристрелять з ненацька десь на дорозі, і в газетах буде, що дезертири з робіт забили двох подорожніх, та й потому». Ось уже третій день Валка продирається тропічним лісом. Всі дуть пішки, на кількох конях навантажено пару кліток. Та решта зосталася на екваторіальній станції. Дюваля нема. Він щез ще перед приходом на станцію. Франсуа зовсім занепав духом. Нестерпуча спека. Одіж щільно прилягає до тіла, бо кожну ж парку отшукують москіти і не дають їх хвилини спокою. Малесенькі п'явки швиденько пробираються крізь фланель і жалять найгірше від москітів. Над головою, спереду, ззаду суцільна плутанина гілля, листя стовбурів. Гайд в парки, саванни засталися в пам'яті, як ясний сон, як далека згадка. Франсуа трусить лихоманка, нема чим дихати, а треба йти, розгинаючи гілля, грузаючи поживіт у багні, одганяючи москітів, здіймаючи п'явок. Повітря парке, як перед грозою ві Франції, але в тисячу разів важче. В добу перед дощовою полосою духота доходить на вищої точки. Щохвилина в очах зеленіє, гасають ріжноколірні кола, коліна згинаються. Вінсент хапає друга за руку, становить на ноги, і вони йдуть, плентаються далі і далі. Щохвилини треба спинятися. Величезне багно, скільки сягає око, виблискує своїм сутенним дзеркалом. У нього вросли, звисли тисячороким корінням дерева. Ні пройти, ні пропливти. Шукають, обминули, переходять рукава річки. Канали без кінця і краю, та знову опиняються перед Мангровим озером. Посередині спливає якась чорна скиба і зануряється знову. Це бегемот.